Hundionu käis sageli Jänkuonu lapsi röövimas. Nagu Jänkuonu kodum tära läks, oli ikka mõni laps kadunud. Kord kuulis Jänkuonu suurt müra ning uksest tuiskes sisse üleni porine hundionu. Jänkukesed lippasid kõik eldrisse varju otsima. Päästa mind, Jänkuonu, karjus hundi hundionu hingeldades. Alasta minu peale ja päästa mind! Koerad mu kannul! Kuule juba tulevad, peida mind kuhugi ära, et nad mind kätte ei saaks Hõppa sinna kirstu, hundi onu Hund hüppas kirstu, tõmbas kaane kinni Ja jänku onu pani krambi pulka Siis nihutas ta tooli tule äärde, süütas sigari Ja mõtles kohe päris hulka aega Kirstust koestis varsti hundi ääl Kas kui elad juba ära läksid, Janku Onu? Ei läinud. Üks nuhib veel nuka taga. Siis võitis Janku Onu teekannu, valas sinna vett ja asetas tulele. Me sa teed, Janku Keed on sulle teed, hundi Onu? Ütles Janku, võitis oherdi ja hakkas kirstugaanesse auke puurima. Janku, Janku Onu, mis sa nüüd teed? Ma puurin sulle õhu auke, et sa ära ei lämbuks Siis tõi janku on uusi puu halge tulle Jankuonu, mis sa Ma teen tule suuremaks, et sul külm ei hakkaks Siis kutsus onu lapsed keldrist üles Jankuonu, mis sa teed. Ma räägin lastele, kui hea naaber sa oled Janku, kised panid käpad suu, ette, et mitte naerma pursata Jänkuonu võttis aga tee kannu ja valas lebi aukude kuuma vett kirstu. Jänkuonu, kes mind rammustab? Kirpud, kirpud, undi, onu, kirpud. Oi, oi, rammustavad valusesti. Kääna teine külg. Oi, oi, nüüd pistavad nad mu päris kinni, kisab undi, onu. Jänkuonu valab aga vett edasi. Korraga ragiseb kirstu kaas, kargab lahti, Hundioonu hüppab välja ja jookseb nagu meeletu minema. Sellest peale oli jänkukestel rahulik elu. Hundioonu ei kiusanud neid enam. Kui aga hundioonult keegi küsis, kuidas teda kirbud pureesid, tõmpas ta saba jalge vahele ja jooksis metsa.